Novinky je rychle předeběhly. Když tam vévoda z vévodkyní dorazili, řinuli se vchodem z dolního města trpaslíci. I za nimi byl zástup trpaslíků. Elánia i Sibilu doslova unášel dav. A celou dobu se k ním ze všech stran natahovaly ruce, které se chtěly dotknout mazance. Trpaslíci se s nimi namačkali i do výtahu. Když však výtah dole zastavil a Elánius vyšel ven a zvedl mazenec nad hlavu, rozhostilo se bezdeché ticho. Pak se ale celé podzemí rozdunilo pokřikem bezpočtu hrdel. Vždyť ho ti vzadu ani nevidí, pomyslel si Elánius. Pro většinu z nich je to jen malá bílá tečka. A to jistě věděli i spiklenci, že? Nemusíte něco doopravdy odcizit a přesto vám to může sloužit jako zástava. Musíte být začeni. zatčeni. Kupředu se prodíral cákryš následovaný několika strážnými. Už zase zeptal se Elánius a neustále držel kámen nad hlavou. Pokusil jste se zabít krále, uprchl jste z vězení. To jsou věci, o kterých bych se i já rád dozvěděl něco víc, přikývl Lánius tak klidně, jak to jen dokázal. Mazanec byl těžký. Nemůžete držet své trpaslíky v nevědomosti do nekonečna Zákryši. Vy se ke králi v žádném případě nedostanete. V tom případě mazanec upustím. Klidně to udělejte, na tom vůbec. Elánius slyšel, jak trpaslíci za ním zalapali podechu. Na tom vůbec co? Na tom vůbec nezáleží? Ale tohle je mazanec! Jeden z trpaslíků, kteří je doprovázeli už od vyslanectví, něco vykřikl a několik dalších to po něm opakovalo. Precedente, na vaší straně, pane, překládala mu plesko. Oni říkají, že vás mohou vždycky ještě zabít potom, co uvidíte, krále. No, není to přesně to, v co jsem doufal, ale bude to muset stačit. Elánius se znovu zadíval na cákriše. Řekl jste, že chcete, abych tu zatracenou věc našel, není to pravda? A já teď přicházím, abych je vrátil jejímu právoplatnému majiteli. Vy, králie, můžete je dát mně, řekl Cákryš a narovnal se tak, že temenem hlavy dosahoval Elániovi skoro až k hrudníku. Absolutně nepřipadá v úvahu, zvolala Lady Sibila. Když železná policie vracel mazenec čekanu kurvesbruťovi, byl by ho dal Ozval se zbor rozhoštěného nesouhlasu. Samozřejmě, že ne... Zamračil se cákriš Lopoď byl zrad a v tom okamžiku se zarazil. Myslím, pokračoval klidně Elánius, že bude přece jen lepší, když půjdeme za králem, co říkáte? Nemáte právo něco takového žádat? Elánius ukázal na nepřehledný daftr paslíků za svými zády. Myslím, že byste byl překvapen, jak těžké by pro vás bylo vysvětlit to jim. Trvalo půl hodiny, než se dostali ke králi. Museli ho vzbudit. Musel se obléct. Král nespěchá. A mezi tím seděli Elánius s Lady Sibylou v přijímacím sálku na židlích, jež pro ně byly příliš malé, obklopeni skupinou trpaslíků, kteří si stále ještě nebyli jisti, zda jsou vězeňskou eskortou nebo čestnou gardou. Ostatní trpaslíci dovnitř nahlíželi po otevřenými dveřmi. Elánius slyšel bzukot nervózního hovoru. Ti, kteří nahlíželi dovnitř, nemařili čas tím, že by si prohlíželi Elánia. Jejich pohledy padaly na mazanec, jejž držel na klíně. Bylo jasné, že většina z nich ho nikdy předtím neviděla. Vy malí chudáci, pomyslel si, tohle je ta věc, v níž všichni věříte a přitom ještě než skončí den, dozvíte se, že je to jen špatná napodobenina. Uvidíte, že je to padělek. A tím se to pro ten váš malý svět skončí, Že? Vypravil jsem se rozluštit zločin a nakonec skončím tím, že spáchám ještě větší. Budu mít štěstí, když odsud vejdu živý. Je to tak? Dveře se se zaduněním otevřely. Prošlo jimi několik těžkých trpaslíků, jakým v duchu Elánius říkal, a rozlédli se před pokojem. Vrhali kolem sebe ony úřední profesionální pohledy, které říkali, že pro vaše pohodlí a pro dobrou vůli se rozhodli, že vás nezabijí okamžitě a na místě. Pak vstoupil král a mnul si ruce. Ah, – A vaše excelence! – prohlásil a jeho slova zněla spíše jako konstatování skutečnosti, než slova na uvítanou. – Vidím, že máte něco, co patří nám! Z davu u dveří vystoupil cákryš. Musím tady vznést vážné obvinění, sire. Skutečně? Zaveďte ty lidi do soudního sálu. Samozřejmě pod stráží. Pak odplul. Elánius se podíval na lejdy Sybilu a pokrčila rameny. Následovali krále a hukot hlasů v hlavní jeskyni jim slábl za zády. Znovu se Elánius ocitl v obrovské jeskyni, kde bylo příliš mnoho polic knihami a příliš málo svíček. Král usedl za stůl. Je mazanec těžký, vaše excelence? Ano, on je zatížen historií, víte? Položte jej s maximální opatrností sem na stůl, prosím. A co, to věc, prohlásil Cákriš, to věc, to je patělek, na podobenina. Kopie vyrobená fankmorporku. Je to součást pěknutí, kterého se účastní a jsem si jist, že se to dá dokázat i Sir Eladius. Tohle není mazanec. Král pozvedl svíčku, posvítil si na mazanec zblízka a kritickým pohledem obhlédl sporný předmět ze všech stran. Viděl jsem mazanec mnohokrát předtím a myslím, že mohu potvrdit, že tohle je pravý a nefalšovaný mazanec. Sire, já žádám, tedy radím vám, abyste požádal o bližší prskoumání, Sire. Ano. No, já samozřejmě nejsem odborník, víte. Ale máme to štěstí, že Albrecht Albrechtson je tady kvůli koronovaci. A celé trpas ví, že on je odborník na Mazanec a jeho historii. Zavolejte ho. Myslím, že nebude daleko. Řekl bych, že na druhé straně těch dveří je teď skoro každý. Jistě si, re. Výraz triumfu, který se objevil na Cákryšově tváři, když procházel kolem Elánia, a byl skoro obhroublý. Tak se obávám, že na to, abychom se dostali z téhle šlamastiky, budeme potřebovat nějakou další áry, zabručel Elánius. O, já si obávám somi, že si pamatuju jen tuhle jedinou. Ty ostatní byli hlavně o zlatě. Cákrych se vrátil s Albrechtem a skupinkou dalších starších a pešných trpaslíků. No tak tady máme Albrechta oznámil král. Vidíte tu věc na stole? Je tady udání, že je nepravá a falšovaná. Proto teď potřebujeme váš soud. Král pokynul Elániovi. Můj přítel rozumí ankh vaše excelence. Jen se rozhodl neznečišťovat vzduch tím, že by jí hovařil. To je prostě jeho způsob, chápete? Albrecht se podíval na Elánia a pak přistoupil ke stolu. Prohlédl mazanec z několika stran. Přesunul svíčky a sklonil se až ke kameni, aby mohl zblízka prohlédnout kůrku. Vytáhl z opasku nůž, poklepal jim na mazanec a napětě poslouchal tón, který vydal a jeho odezvu. Poté obrátil mazanec vzhůru nohama. Přičichl k němu. Načeš se narovnal na tváři ušklebek a řekl hrec. Trpaslíci si šeptali mezi sebou a pak jeden po druhém přitímli. K Elániově hrůze Albrecht odštípl z mazance maličký kousek a vložil si ho do úst. Sádra, pomyslel si Elánios. čerstvá sádra z Ank morporku A sákry se z toho pochopitelně už nějak vymluví. Albrecht si vyplivl ochutnávaný kousek do dlaně a na okamžik se zahleděl ke stropu. Chvilku přivaloval sliny v ústech. Pak si s králem vyměnil dlouhý zamišlený pohled. Pagga, prohlásil Albrecht nakonec. A a at. Přez hladinu hovořících hlasů Elánius vnímal pleskotin hlas. Překládala. Je to pravý a nefalšovaný. Ano, jistě, přikyvoval Elánius. A v duchu mu letělo hlavou. U všech bohů, že my jsme ale dobří. Ank Morporku, jsem na tebe pyšný. Když my vyrobíme padělek, je lepší než ten zatracený originál. Pokud, pokud jsem ovšem něco neminul. Děkuji vám, čentlmeni, řekl král. Mával rukou. Trpaslíci se začali trousit ven, odcházeli neochotně a vrhali přes ramena mnohé pohledy na Elánia. Cákreši, donesl byste mi hlaskavě spokojenou mou sekeru, řekl král. Vy osobně, prosím. Nechci, aby se jí dotýkal někdo jiný. Vy, vaše excelence a vaše paní, zůstaňte tady. Váš... Trpaslík, ale bohužel musí odejít. Ke dveřím postavte stráže. Sákryši? Ten, který zkoumá myšlenky, se nehýbal. Sákryši! Co? Prosím, sire? Udělejte, o co jsem vás požádal. Sire, k tohoto muže, když jsi zabil krále? Troufel bych si skoro říci, že už se jejich rodina podobný choutek zbavila. Kromě toho pochybuji, že by to bylo dědičné. Trpaslík odspěchal. Ve dveřích se okamžik zastavil a vrhl pohled na Elánia. Král se opřel. Sedněte si, vaše mazanosti. Prosím, madam, vy také. Opřel se jednou rukou o opěradlo křesla a podepřel si bradu. A teď, pane Elánie, mi řekněte pravdu. Řekněte mi všechno. Řekněte mi tu pravdu, která je cenější než malý kousek zlata. Nejsem si už tak jistý, že ji znám, zavrtěl Elánio s hlavou. Hm, to je dobrý začátek, takže mi povídejte o svém podezření. Sire, přísahám, že tahle věc je padělek, falešný jako cínový šilink. ale skutečně... Hravý mazanec nebyl ukraden, byl zničen. Myslím, že byl rozbit, rozdrcen a smíchán s pískem v mazance. Víte, siré, když lidé zjistí, že něco zmizelo a pak se objeví někdo s předmětem, který se tomu podobá, všichni si pomyslí, to musí být ono, prostě musí, protože to není tam, kde jsme si mysleli, že to být má. Lidé už jsou takoví. Něco zmizí a pak se něco hodně podobného objeví jinde. A oni si myslí, že se to nějakým způsobem dostalo z jednoho místa na druhé. Promiňte, nějakou dobu už jsem se pořádně nevyspal. A na náměsíční si vedete skvěle. Myslím, že ten zloděj spolupracoval s lkodlaky. To oni jsou za záležitostí se syny ukrat mládkovými. Chtěli vydírat a na základě toho vydírání vás připravit o trůn. No ale to vy jistě víte. Chtěli udržet Eberwald v temnu a nevědomosti. Kdybyste neustoupil, začala by válka a kdybyste ustoupil, Albrecht by dostal padělaný mazanec. A myslíte si ještě něco podobného? Ten padělek byl vyroben v Angmorporku. Tam u nás umíme udělat skvělé věci. Myslím si, že někdo dal výrobce padělku zabít, ale o tom nemohu více říci, dokud se nevrátím domů. Pak to ale zjistím. Když se vám podařilo oklamat i Albrechta, pak děláte ve vašem městě opravdu dokonalé věci. Jak si myslíte, že byla ta věc vyrobena? Chcete slyšet pravdu, Sire? Každopádně... Je možné, že do toho byl Albrecht zapletený? Můj starý seržant vždycky říkal, zjistěte, kde jsou v tom peníze. Aha, a kdo řekl, kde jsou policisté, najde se vždycky i zločin? No, to jsem byl jásire, ale... No, to zjistíme. Cákryš měl svůj čas nerozmyšlenou. Aha, dveře se otevřely. Dovnitř vešel ten, který zkoumá myšlenky a nesl trpasličí sekeru. Byla to hornická sekera s ostrým špičákem na jedné straně, abyste s ní mohli odlamovat či kopat vzorky a se skutečnou čepelí na druhé straně pro případ, že by vám v tom chtěl někdo zabránit. Zavolejte dovnitř stráže, cákryši, přikázal král. A toho mladého trpaslíka z jeho excelence. Tyhle věci chtějí mít svědky, chápete? Och, u všech svatých, pomyslel si Elánius, který pozoroval Cákryšovu tvář, když do místnosti proudili další. Na to musí být někde příročka. Tohle zná každý policajt. Naznačíte jim, že víte, že udělali něco špatného? ale neřeknete jim, co to bylo a už vůbec jim neřeknete, kolik toho víte. Vyvedete je z rovnováhy a pak na ně jen hezky, klidně mluvíte a... Položte ruce na mazanec, cákryši. Cákrych se otočil, jako když ho píchne. Zjde. Položte ruce na bazanec. Udělejte, co říkám. Okamžitě. Nedáte jim na to nebezpečí zapomenout, ale nesmíte o něm přímo mluvit, to se ví. Neexistuje totiž nic horšího, co byste jim mohli udělat, než to, co už jim dělá jejich vlastní obrazotvornost. A tak to pomalu udržujete, dokud se nezlomí, nebo jako v případě naší školy, dokud nezjistí, že už mají plné kalhoty. A nenechává to po sobě žádné stopy. Řekněte mi, co víte o smrti dřímala dlouho prsta kapitána Svící, prohlásil král, když se Cákryš s výrazem nezastírané úzkosti dotkl mazance. Slova se mu řinula z úst. No, jak už jsem vám řekl, Siri, on... Jestli nebudete držet ruce přitisknuté na mazanec Cákryši, dohlédnu na to, aby vám je tam nějakým způsobem připevnili. A teď mi to řekněte znovu. Král zvedl svou sekeru a obrátil ji tak, že špičatý konec směřoval od něj. Tak ještě jednou. Elánius slyšel Cákrišův dech krátký a zrychlený. On si vzal život sám, siře. Král se usmál na Elánia. My tady máme takovou velmi starou pověru, že mazanec obsahuje zrnko pravdy a rozpálí se do ruda, když se ho bude dotýkat někdo, kdo vypouští z úzd liši. Samozřejmě v těch dnešních moderních časech už na to nikdo nevěří, myslím. Obrátil se znovu k Cákryšovi. Tak a teď mi to řekněte ještě jednou jak se sekera lehce kývala sem a tam zablesklo se světlo svící odrazem na její čepeli. On si vzal život sám? Udělal to! Tak dobrá, vy jste to řekl. Díky. A vzpomínáte si Cák Reši na ten okamži, kdy Lopoť posílá železné palici falešnou zprávu o krve zbroťově smrti a zapříčení takto, že si železná palice v zaufalství vezme život? Kdo byl vinen? Samozřejmě lupuť, odpověděl sákryš okamžitě. Láneus měl podezření, že ta odpověď pocházela z nějakého hluboce zakořeněného naspaměť nabiflovaného textu. Jistě. Král se na okamžik odmlčel a nechal to jediné slovo vyset ve vzduchu. Pak pokračoval. A kdo vydal příkaz zabít toho řemeslníka v Ankmarporku? Syry? Zamračil se Králu Králův tón se nezměnil. Byl to tentýž příjemný zpěvavý hlas. Zněl, jako by byl schopen klást tu jednu jedinou otázku znovu a znovu. Třeba celou věčnost. Já nevím nic o stráže. Přitiskněte mu ruce pevně na mazanec. Dva trpaslíci pokročili ku předu. Každý vzal cákryše za jednu ruku. Tak znovu, cákryši, kdo dal ten příkaz? Cákryš se zmítal, jako kdyby měl ruce v ohni. Já, ja, já! Ja. viděl, jak trpaslíkovi bělá kůže na rukou úslím odtrhnouty od kamene. Ale to je přece padělek. Přísahal bych, že ten původní zničil, takže přece musí vědět, že tohle je jen padělek. Původní mazanec byl přece v jeskyni, že? Nebo ne? A když nebyl tam, kde tedy byl? Velkodlaci si mysleli, že uloupili padělek a od chvíle, kdy mu ho dali, ho Elánius nespustil z očí. Pokusil se myšlenkami prorazit hustou mlhu, která tu záhadu zastírala. Před časem ho dokonce napadlo, jestli ten pravý mazanec nakonec nebyl v trpasličím muzeu. To by byl jistý způsob, jak ho udržet v bezpečí. Nikdo by se přece nepokoušel ukrást něco, o čem se ví, že je to nezastíraná napodobenina. Celá ta věc byla jako pátý slon. Nic nebylo tím, čím se zdálo být všude samá mlha. Tak který byl vlastně pravý? Kdo dal ten příkaz zákryši? Opakoval svou otázku král. Já ne, já jen řekl, že musí podniknout všechny nezbytné kroky, aby se celá věc zachovala v tajnosti. A komu jste to řekl? Mohu vám říct si hned několik men. To budeš moci udělat později. Pak na to bude čas, příteličku, Osmál se král. A vlkodlaci? To vymyslela baronka. S tím přišla baronka. to je pravda. I brval tvlkodlakům. Ano, radost ze síly. Předpokládám, že ti naslibovali všechno možné. Můžeš sundat roce zmazance, už tě nechci dále trápit. Ale proč jsi to udělal? Mý předchůdci o tobě mluvili s nesmírným uznáním, si trpaslík, který má moc a vliv. A pak se dobrovolně staneš pěšákem ve hře vlkodlaku. Proč? Proč by jim to mělo projít? Vyštěkl cákriš a hlas se mu lámal emocemi. Král se podíval na Elánia. Počkejte, já si myslím, že vlkodlaci budou ještě trpce litovat. že... Ne ti, ti druzí v Ankmorporku, ti, kteří nosí make-up a šaty, to je odporné. Cákryš ukázal prstem na pleskot. Jak se na to vůbec můžete dívat? Dovolíte jí? A Elánius snad v životě neslyšel vyslovit slovo s takovou dávkou jedu. Dovolíte jí, aby se tady producírovala? A začíná se to dít všude, protože naši nejsou dost pevní, neposlouchají, scházejí ze starých vyšlapaných cest. Odevšad chodí zprávy. Něčí všechno, co bylo trpasličí, oni se svými měkkými šaty a malůvkami a odporným chováním. Jak byste mohl být králem, když vám to nevadí? Vy byste to dovolil. Vždyť se to děje všude kolem a vy proti tomu nic neděláte. Jakým právem je jim to dovoleno? Já už nemohu. Elánius si ke svému úžasu všiml, že pleskot poliká slzy. Chápu, překývil král. Dobré, řekl bych, že to je vysvětlení. Pokynul strážním. Odveďte ji, některé věci musí den dva počkat. Lesko se najednou postavila do pozoru a zasalutovala. Dovolíte si, Ré, abych ji doprovodila? Proč pro všechno na světě mladý trpaslíku? Předpokládám, že si bude chtít s někým promluvit, pane. Vím, že já bych na jejím místě chtěla. pravdu. Vidím, že váš velitel nemá námitky. Tak běžte. Když stráže se svou zajatkyní a její novou poradkyní odešly, opřel se král pohodlněji v křesle. Nože, vaše excelence? Tohle je... Opravdu, pravý mazanec, vy si nejste jistý? Cákryš si byl. Cákryš je ve velmi složitém duševním stavu. Myslím, že si mou odpověď zasloužíte, protože bych opravdu nerad, vaše excelence, abyste zbytek svého pobytu tady strávil tím, že budete lidem klást hloupé otázky. Ano, to je pravý mazanec, ale jak mohl okamžik. To byl i ten, který, ano, rozdrtila cákryš a který teď leží smísen s prachem na dně jeskyně mazance. Stejně tak, jako bylo těch okamžik pět předtím. Stál nedotčen časem po pěti tisíci letech, jak romantičtí my trpaslíci jsme! I ten nejkvalitnější trpasličí chléb se začne po několika stech letech rozpadat. Padělky? Potřásl nedůvěřivě hlavou Elanius. Všechno to byly padělky? Najednou král v rukou znovu svíral svou hornickou sekerou. Tohle, milordé? Je dědičná sekera naší rodiny. Dědí se u nás pokolení na pokolení přes 900 let. Je pochopitelné, že během toho času několikrát potřebovala novou hlavici. A mezi tím také novou rukojeť, drobné úpravy tvaru a obnovu některých ornamentů. Ale není to snad stále 900 let stará sekera naší rodiny? A protože se měnila během času jen pomalu, je to pořád ještě skvělá sekere, abyste věděl. Velmi skvělá. Chcete mi snad říct, že i tohle je padělek? Pak se zase opřel v křesle. Elánius si vzpomněl na výraz na Albrechtově tváři. On to věděl? Ještě. Dost ze několik starých trpaslíků to ví. Ta vědomost se předává v rodinách. První mazanec se rozpadl po třech letech, když se ho dotkl král čas. Můj praprapředek byl strážce mazance ve chvíli, kdy se to stalo, chápete? Udělal velmi rychlou kariéru, jak se říká. Jestě mi rozumíte. Pak už jsme na to byli přece jen připravenější. Už po 50-60 letech jsme začali hledat nový mazanec pro všechny případy. Jsem rád, že ten poslední vyrobili v největším trpasličím městě, v Ank morporku a vůbec bych nebyl překvapen, kdyby vydržel déle než ty předchozí. A podívejte, umístili do něj správně dokonce i rozenky. Ale Albrecht to mohl všechno odhalit. Odhalit co? On sice není král, ale byl bych překvapen, kdyby se nestal králem někdo z jeho rodiny, až se čas naplní. Co se dokola opakuje, to je kolotoč, jak říká Igor. Myslím, že jste pracoval pod vlivem mnoha nedorozumění. Myslel jste si, že když Albrecht nemá rád ankmorpork a má staromodní názory, že je to špatný drpaslík? Ale já ho znám déle než 200 let. Je poctivý a čestný. Jsem se jist, že víc než já. Před pětisty lety by byl skvělým králem. Dnes nejspíše nikoliv. Možná, hm, že ta sekera mých předků potřebuje jinou rukojeť. Ale teď jsem králem já a on to přijímá celým svým srdcem, protože kdyby to tak nebral, myslel by si, že není trpaslíkem, chápete? Samozřejmě, že mi bude odporovat při každé příležitosti. Být dolním králem nikdy nebylo snadné. Ale abych použil jednu z vašich metafor, jsme na jedné lodi, on i já. Je samozřejmé, že se pokusíme hodit navzájem přes palubu, ale jen šílenec jako je cákryč se pokusí prosekat díru do dna. Desátník křiťka si myslela, že by došlo k válce. Víte, vždycky se objeví nějaké ty horké hlavy. Ale zatímco se dohadujeme, kdo ten člun kormidluje, nikdo nepopírá, že je na důležité plavbě. Vidím, že jste unaven. Ať vás vaše skvělá žena odveze domů. Ale jako kalíšek před spaním, co by to bylo? Co pak by si přál Ank Morpork? Ank Morpork si přeje jména vrahů. Ne, to jsou slova velitele Elánia. Ale co chce Ank morpork Zlato? Tak častokrát to bývá zlato. Nebo snad železnou rudu, Čisté železo? Vy přece spotřebujete obrovské množství železa. Elánius zamrkal. Jeho mozek to konečně vzdal. Už nic nezbývalo. Nebyl si jistý, zda se mu vůbec podaří pozvednout na nohy pak si ale na to slovo vzpomněl. Tuk, řekl ho stejně. Aha, takže pátý slon. jste si tím jist? Máme teď skvělé železo. Železo vás činí silnými, ale tuk s tukem budete kluscí. Tuk, opakoval Elánius jako papoušek a cítil, jak se kolem něj zavírá temnota. Spoustu tuku. No jistě. Cena je deset morparských centů za barel, ale vaše excelence, protože jsem vás přece jen trochu poznal, cítím, řekl bych skoro, že bychom mohli. Pět centů za barel, za prvo bezchybně vytupený, Tři centy za dvojku, deset centů zabadal zahutný lůj v bezpečí doručený do Ankmorporku, Ozvala se najednou Lady Sibela. A všechno z vrstev šmalberekského zlomu, váženo na ocelkůrkových vahách. O kvalitě a trvanlivosti tuku z oblasti velkého klu mám své pochybnosti. Elánius se pokusil zaostřit na svou ženu. Zdála se mu být z jakéhosi nepochopitelného důvodu hrozně daleko. Cože? Víš, když jsme byli zavření na vyslonectví, tak jsem si něco číst musela sami. Tak jsem se dala do těch poznámkových bloků. Promiň. To nás chcete ožebračit, madam? Zvolala král a rozhodil ruce. Rozhodně se dohodneme o termínech dodávek. Klač by zaplatil při nejmenším devět za prvo tří dní vytopený. Jenže kladský vyslanec tady nesedí. Král se usmál. A taky se neoženil s vámi, má drahá, ke své veliké škodě. Šest, pět a patnáct. Šest sníženo na pět po odebrání prvních dvaceti tisíc barelů, tři a půl s dopravou až na místo za dvojku. Za lůj vám mohu dát třináct. No to by bylo přijatelné, ale dejte mi čtrnáct za bílý lůj a já půjdu na sedm u těch nových bílých lojů, na které jsme právě narazili. Podívejte, dají se z nich vyrábět přijatelné svíce. Obávám se, že nemohu jít výš než jen na šest. Zatím jste ještě nezjistili plný rozsah ložisek a obávám se, že by tam mohlo být zvláště v nižších vrstvách vysoké procento mechanických nečistot a CSKček. Krom toho se obávám, že vaše předběžné odhady těch ložisek se pohybují mírně na optimistické straně. Co je ČSKčko? ČSK černé spálené kousky většinou více než propečená, neuvěřitelně velká a prastará zvířata. Vy mě udivujete, nejde si bylo. Nevěděl jsem, že máte vzdělání ve vysokotučné těžbě. Uvařit samový snídaně, to samo už patří k podobnému vzdělání, vaše veličenstvo. No, jsem král a je pod úroveň krále se handrkovat jako na trhu. Tak tedy šest. Ceny zůstanou neměné dva roky. Král viděl, jak Lady si byla otevírá ústa. Dobrá, dobrá, tři roky. Já jsem král, s nímž se dá hovořit. Cena za dopravu do přístavu? Mohu odmítnout? Takže jsme dohodnuti. Potřebné dokumenty dostanete ráno. A teď se už opravdu musíme vydat každý po svém. Vidím, že jeho excelence měla dlouhý den. Ankh-Morpork se bude koupat v tuku. Nedokážu si představit, k čemu budete všechen ten tuk potřebovat. Uděláme světlo a bude jasno, zabručil Elánius, protože právě v tom okamžiku se temnota kolem něj uzavřela a on se propadl do laskavé náruče spánku. Sam Elánius se probudil zápachem horkého tuku. Obklopovala ho měkost. Prakticky ho vězněla. Na okamžik si pomyslel, že je to sníh, až na to, že sníh obvykle nebyl tak teplý. Nakonec věc identifikoval jako prachově hebkou a oblačně načehranou matraci a peřinu velvyslanecké postele. Pak nechal své myšlenky sklouznout zpět k oné tučné vůni. Měla své odstíny. Byl v ní nepochybně závan přepálenosti. Protože škála Elániových gastronomických potěšení sahala od dobře propečené po skaramelizováno, bylo to skutečně slibné. Změnil poněkud polohu a okamžitě toho zalitoval. Všechny svaly v těle mu zaječeli na protest. Zůstal nehybně ležet a čekal, až oheň, který mu vzplál v zádech, uhasne. V hlavě se mu začaly skládat zlomky a střípky předchozích dnů. Jednou a pak ještě nebo několikrát zamrkal. Skutečně prošel tím ledem, byl to skutečně Samuel Elánius, kdo se postavil v boji vlkodlakovi navzdory skutečnosti, že ten tvor dokázal stočit meč do kruhu a že si byla usmlouvala na králi obrovské množství tuku a no teď ale ležel ve skvělé teplé posteli a podle toho, co cítil, byla na cestě snídaně. Pak mu hlavou proplula další vzpomínka. Elánius zasténal a přinutil se spustit nohy z postele. Ne, Wolfgang to v žádném případě nemohl přežít, nahý se dopotácel do koupelny a roztočil veliké kohoutky. Vytreskla z nich horká čpící voda. O minutu později už zase ležel pohodlně na tažen. Voda byla opravdu velmi horká, ale on měl stále ještě v živé paměti sníh a led, a možná, že od toho dne už mu nikdy v životě nebude dost teplo. Část bolesti odplavila voda. Někdo zaklepal na dveře. Tu jsem jo, mi? Si bylo? Vešla dovnitř, nesla pár rozměrných osušek a čisté oblečení. Jsem ráda? že tě zase vidím. Igor opéká párky. Dělá to nerad. Tvrdí, že by se měli ohřívat v páře. A taky dělá lojový koláč a dušenou tresku a mačkaný pudink. Nechci, aby se to jídlo zkazilo, víš? A myslím, že ani nemám chuť zůstat tady na zbytek oslav. Já tě rozumím. a no, co, Karotka? Tak ten prohlásil, že nechce párky. Cože? On už je, je vzhůru? Každopádně alespoň sedí. Igor je zázrak. Angua říkala, že to byla opravdu velmi ošklivá zlomenina, ale Igor sehnal nějaké takové zařízení. Představ si, karotka nemá tu ruku dokonce ani v závěsu. Zdá se, že Igor je chlápek, kterého je dobré mít při ruce. Zabrčil Elánils a natáhl si své oblíbené kalhoty. Angua říká, že má Igor ve sklepě něco jako lidovou komoru a tam, že má mísí a čbány toho no prostě zmínil se, že kdyby chtěl ke snídani játra na cibulce, ale já jsem řekla ženy. Mám rád játra na cibulce, řekl Elánils. Na chvilku se zamyslel. Tedy měl jsem až do dneška. Myslím, že král bude také rád, když odjedeme. Ale je velmi slušný. Už od rána se tady netrhnou dveře s různými nouby trpaslíky, kteří se nosí doklady a potvrzení. Elányus zamračeně přikývl. To dávalo smysl. Kdyby on byl králem, byl by si taky přál mít Elánia z cesty. Tady máte přehršli poděkování, tady výhodnou obchodní smlouvu. je nám to hrozně líto, že už odjíždíte, ozvěte se. Přijeďte zásalené ale ne moc brzo. Snídaně byla skutečně jako sen. Pak se šel podívat na raněné. Karotka byl bledý, pod očima měl tmavé kruhy, ale usmíval se. Seděl v posteli a upíjal z hrnku tlustou běžstlovku. Zdravím vás, Pane Elanie, takže jsme vyhráli. Angua vám řekla, co a jak. Vyrazila z vlky ven, když jsem spál. Vyprávěla mi to Lady byla. Elánius zopakoval události poslední noci, jak nejlépe si pamatoval. Když skončil, řekl Karotka. Gavin byl velmi vznešený tvor. Lituji, že zahynul. Jsem si jistý, že bychom výborně vycházeli. A každé slovo myslí upřímně, pomyslel si Elánius. Vím to, ale nakonec to dopadlo přece jen ve tvůj prospěch, že? Vždycky to tak dopadne. Být to naopak, kdyby to byl Gavin, kdo by napadl Volfa jako první, pak je jasné, že by to byl ty, kdo by přepadl přes okraj mostu do peřeji. Jenže si to ty nebyl, že? Kdybys byl Kostka, Vždycky by spadal šestkou nahoru a kostky se nekoulejí sami od sebe. Kdyby to nebylo proti všem jeho životním zásadám, mohl by Elánius v té chvíli jednoduše uvěřit na osud, který ovládá lidi. A bohové nechcou těm obyčejným lidem, kteří se připletou do událostí, když kolem kráčí velký osud a ohýbá podle své vůle každého chudáka na nějž narazí. Nahlas ale řekl. Chudák, starý gazpoda, ten už to má taky za sebou, spadl s nimi. Jak to? Co dělal? No, dalo by se to říci tak, že v pravý čas odlákal pozornost zlého muže. Pravý pouliční bojovník. Chudák, byl to pes se skvělým srdcem. A bylo to tady znovu. Ta slova, která by na každého jiného člověka zněla jako pokřivená parodie, platila bez zbytku, když je vyslovil Karotka. A co tetínek, zajímal se Elánius. Lady byla řekla, že odjel dnes ráno. Bohové! A to si Wolfgang hrál na jeho hrudi piškvorky. Igor je s Sjehlou, pane. Chvíli potom vyšel zamyšlený Elánius na nádvoří. Igor už pomalu nakládal zavazadla. vazadla. který vy jste nadhodil Elánius? Igor, pane. Aha, no, správně. A jsi tady šťastný, Igore? Muž s takovými zkušenostmi by se nám tedy v hlídce moc hodil. O tom nemůže být pochyb. Igor na něj vrhl pohled ze střechy kočáru. V Ankmorporku, pane, no tohle, každý bych chtěl do Ankh morporku páne. Je to velmi svůdná nabídka, ale já vím, kde je moje povinnost, vaše excelence. Musím tohle místo udržovat pro novou excelenci. No to jistě. Ale, páne, s hodou okolností hledá místo můj synovec Igor. Měl by si v Ankh-Morporku vést dobře. On je totiž tak trochu moc Moderní na Ibrvald, o tom není pochyb. Vážně, má srdce na správném místě, to vím naprosto jistě, pane. No dobrá, dobrá, tak mu pošli vzkaz. Odjíždíme jen co bude zbaleno a naloženo, vlastně hned po si. Ten bude ale vzrušen, ten bude nadšený. Je to pravda, že v Ankh-Morporku se vhálejí těla po ulicích a může si je vzít, kdo chce? Tak strašné to s námi není, Igore. Ne? No, dobrá. Člověk nemůže mít všechno. Hned mu řeknu. Igor se odkradl rychlou kývavou chůzí. Zajímalo by mě, proč všichni chodí tím podivným krokem, pomyslel si Elánius. Musí mít jednu nohu kratší. Buď, anebo si neumí vybrat pořádné boty. Sedl si na schody před domem a z kapsy vylovil doutník. Takže je to. A je to zase stejné. Zase ta mizerná politika. Všechno je to ta mizerná politika nebo diplomacie. Odporné lži v módních šatech. Jakmile jednou odejde člověk z ulice, začnou vám zločinci utíkat mezi prsty. Král a Lady Margolota a vetinary ti vždycky vypadali jako nějaký druh velkého obrazu. A Elánius sám o sobě věděl, že on je člověk z malého obrazu. Cákryž byla užitečná, takže pravděpodobně dostane několik dnů o suchém chlebu a vodě, nebo co vám to tady dávají ve vězení, když neděláte dobrotu. Vždyť, když se to tak vezme, ona nakonec zničila jen padělek, ne? A byl to padělek? Jenže ona si myslela, že páchá mnohem větší zločin. To by v galerii malých obrázků Samuela Elánia mělo něco znamenat. A baronka byla vina až až. Zemřeli lidé. Co se týče Wolfganga, bohužel někteří lidé prostě byli stvořeni k tomu, aby byli vini. Bylo to jednoduché. Cokoliv udělali, byl zločin prostě jen proto, že to dělali právě oni. Vyfoukl tenký proužek dýmu. Takovým lidem by ale nemělo být dovoleno vyvléknout se ze všeho jednoduše tím, že si umřou. Vyumřít se ze zodpovědnosti. Ale to Wolfgang ne, že ne? byla mu řekla, že vlci praskoumali velký kus řeky dolů po proudu a po obou březích, ale nenašli po něm ani stopu. Ještě níže byl velký vodopád a další divoké peřeje. Pokud ho to nezabilo, jistě ho to alespoň přinutilo přát si, aby ho to bylo zabilo. Pokud se ovšem pustil po proudu. Jenže proti proudu nebylo nic jiného než divoká voda a to až k městu. Ale ne, to nebylo možné. Nikdo přece nedokáže vyplavat nahoru vodopádem.